Втората лекция, майстер Екхарт. Голям мистик с висока длъжност към църквата. Монах, доминиканец, майстор на тънкото познание, казва «Аз срещнах неведомото и замлъкнах пред неизреченото». Това е човек с истински мистичен опит – но този опит е неизразим. Почти нищо не се знае за неговия душевен живот, а хората от неговия доминикански орден, дори те не знаят, дори неговите близки мълчат за него и за неговото име, защото е бил осъден от инквизицията. Но едно мога да ви кажа, неговия дух е вкусил самия Бог и не търпи никакъв застой, никакви условности и за това гласът му е строг, но той говори пред лицето на Бога и вечността. И това не е само неговата строгост, но това е строгостта на Бога и вечността. Тя говори чрез него. Казва, аз раждам все повече Бог в себе си. И така майстер Ехард. Блаженият човек не знае себе си нито другите неща. Той знае само Бога. Чрез нищото аз ставам онова, което съм. Църквата е свързана с смъртта. Казало е много такива неща, поради което също е отлъчен. Църквата е свързана с смъртта. Когато си привързан към живота, тогава демоните ще ти го отнемат. Мъдрият не е привързан, затова има истински живот. Мъдреците са доброто на човечеството. Бог е благ по природа, а човек по благоволение. В нищото не може да оживява нищо друго, освен Бог. Мария е била душа на Бога, а не душа на себе си. Тя е била душа без его, душа държаща само на Бога. Така я е създал самия Бог и затова тя ражда несътвореното, наречено Синът. Така чрез душата Бог ражда Христос не в Мария, а в себе си. Бог го ражда в себе си. Той е господарен на своя замисъл, Той движи нещата. Той е творящия Сина, а не Мария. Само чистата душа е вечност и приемственост, и тя самата не е сътворена, а само е слязла. Дълбоко в чистата душа е сам Бог, и Той ражда същността Христос, наречена в себе си. Същността Христос в себе си. Душата е идея на Бога, Бог е нейния майстор. Нито боговете, нито старците могат да създадат душа. Говорим за висшата душа. Душата по-късно като слязла на земята е станала Жена. Всяка чиста човешка душа е Дева и тя може да зачене Бога. Само Бог се творява и никой друг не може да твори. Бог не е създал нещата извън себе си, а вътре в себе си. И така Бог е изрекал себе си собствената си същност в Сина. Той е съвършеното Слово, което единствено изрича себе си. Бог по своята същност не е нещо съществуващо. Защо? Защото това би го ограничило. Той слиза в съществуващото, но в дълбочината си е не съществуваш. Нищо не може да го повере. Учителя казват, цялата Вселена не може да го повере. За да стане абсолютно достъпен, той се ограничава и става Бог. Бог също се ограничава и става син. Но всичко това са дълбоки и несътворени неща. Степени на ограничения. Най-необходимото, казва майстер Ехард, нещо е единство с Бога, а не единство с църквата. Съществува в родено единство на човека с Бога но пълното единение е което трябва да се достигне. Божието знание е причина за нещата, а нашето знание е причинено от нещата. Прокълнатите хора може да имат много правилни мнения, много знания, но те нямат праведност на волята. Те, те нямат истинността. Ако не отидете отвъд света, никога няма да познаете Бога. Бог казва, майстер Екард, той ми предлага нещо толкова сладко, че целия свят не може да ми предложи нещо подобно. Когато се молим да дойде царството ти, да бъде волята ти, ние всъщност молим Бог да ни отнеме самите нас, понеже ние сме пречката. И когато молим тези неща, ние искаме Той да, да отстрани човешкото в нас, за да се постигне истинското единство. Който се откаже от всички неща, той ще получи сто пъти повече. Ако не си във волята Божия, Всяко твое познание е равно на нула. Това беше лекцията.